з пістолем наблизився до нього. «Ще б трохи!» «А вже ж!» весело погодився той. І зачекавши, поки райсер сховає палашу піхли, вдарив вийводу руків'ям пістоля і двухо. Розділ п'ятий «Зовсім не тяму, що жінка бубонів собі підніс сили ракуючи попереду. Він ретельно вдивлявся в стижину, щоб майже сліпа в нічному лісі Марта знову не завдала шкоди хворій нозі. Джошо родів десь неподалік і зрідко роздратовано гарчав. Ромені молодого місяця з кисними лезами батували хащу, розбігалися перед очима в різні боки, Дражнилися та миготіли, граючись у піжморки. Тож в марті часом здавалося, що краще вже було б зовсім темно. У цій хиткій імлі кожен корч був як живий, а під ноги стелилися, ніби вибоїни. Насправді, то були просто тіні, а природні купини та ями найчастіше губилися. У гадливій грі лукавих відблизьків. І Марта, незважаючи на всі старання сивого, частенько спотикалася і сичала від болю. ліс пошуканець, загадково порипував навколо. Десь зовсім поряд нестямно вирішав невідомий Марті нічний птах, чи не птах, над головою миготіли химерні силуети, ляскаючи кірястими крильми, і Марта геть утратила надію з'ясувати, що ж це таке, жарти граливого місяця, кажани, сови, гілля, яке погойдується, чи ще зовсім вже не зрозуміли, та моторошне. Нечиста сила, погань уперто зринало в голові і змушувало серце битися частіше. Прийшли, сивий раптом зупинився, і замить Марта зрозуміла, що вони справді прийшли. Попереду була та сама дорога, де на них напали вовки, «Це не тут», – пошепки сказала жінка після того, як розгляділася на всі боки. «Мені здається, здається їй, усе так само похмуро кинув сили, не обертаючись. Нам ще третину шляху дибати, але ж із твоєю ногою вітроломи долати неспосібно». Він казав слушно, йти рівною, второваною дорогою, справді було набагато легше, та ось сивий знову зупинився, за тільки йому одному відоми ознаками, визначивши місце трагедії, що недавно розігралося. Що стемніло ліворучно у збіччі. Марта швидше здогадалася, ніж побачила, що це труп одного з коди, а вони другий. третій. Сивий нагнувся, голосно принюхався. Потім так само на чинці, давить не припадаючи носом до землі, походив туди-сюди, вдивляючись, винюхуючи та щось нерозбірнув, бурмочучи. Джош кружляв тут таки, він робив те ж саме, що й в кулака. Марта ж стояла незворушно, вона розуміла свою непотрібність. Переконати імірошникового сина, щоб загасив багаття та вирушив в лухої ночі шукати безпечну дорогу, було нелегко, але Марта наполягала на своєму. Їй доконче треба знати, що трапилося з Михалом. Але Сивого аж ніяк не цікавила доля вийводи райцежа.